Ja. De amíg, amíg várom, uh, hát kérdezem ezt. Ti, ti elhiszitek, hogy Isten egy olyan Isten, aki jutalmaz azoknak, akik őt keres? Igen? Komolyan? Az jó, ez fontos. <laughs> Mert ha nem, akkor talán egy teljesen... Uh, jelentéktelent dolgot most csináltunk. Énekeltünk pár egyszerű dalt, de, de Isten egy olyan Isten, aki jutalmaz azoknak, akik őt keres. És az, az jó hír. És jutalmaz minket most az ő jelenlétével, az ő igazsága és az ő kegyelmével. És ez nem jelentéktelen. Számunkra ez élet. Diára, well, minden. your first time, second time, third time. hogyha most itt először, másodszor, harmadszor. Or if you're like our long lost grandmother. Vagy hogyha olyan vagy mint a régen elveszett nagyi. We're glad that you're here. Okay, okay, most itt van közöttünk. Az őllik yeah, that's, that's volt. Yeah. Az első Péter levelén megyünk keresztő. And so uh, uh, I hope you like where we're at. És uh, remélem, nem tetszik nektek az, amivel most foglalkozni fogunk. I hope it speaks to you. Remélem, hogy szól hozzátok. Uh, it's about marriage. A házasságról lesz szó. Húha, yeah. <laughs> <laughs> So um, I think we should pray after that. Azt hiszem, hogy imádkoznunk kell mindezek után. Lord Jesus, we just pray that you would humble ourselves before your, your throne. Úr Jézus, azért imádkozunk, hogy aláz meg minket a te trónusod előtt. Would us, uh, your word. Hogy tégy minket alázatosá a te igéddel szemben. I pray Lord that you would help me communicate well. Segíts nekem, hogy jól kommunikáljak. És segíts nekem, hogy jól fordítsak. Hogy jól megértsük az igédet. Köszönjük, hogy a Te igéd az, ami formál minket. Mi nem formáljuk a Te igédet. És bevalljuk neked ma, Uram, hogy szükségünk van arra, hogy formáld a mi életünket. Úgyhogy szentlélek gyere és szólj hozzánk Jézus nevében. Amen. Amen. All right. So the book of Peter is written to believers scattered throughout what is now Turkey. Tehát Péter első levelét azoknak a hívőknek írta, akik a mostani Törökország területén szóródtak szét. New, a, a kereszténység még mindig egy új dolog, csak néhány éve létezik. Uh, És az embereknek nagyon sok kérdésük van, hogy akkor most hogy éljem az életemet. You know, ami előtt keresztény lettem, akkor itt a helyi templomban ö, báványokat imádtam, és, ö, és a császárt ö, imádtam, mint az Uram. Uh, but now I'm a believer. De most már hívő vagyok. Új Uram van. Hogy éljek most? És elmondtam már nektek a múltkor, hogy most ahol tartunk attól kezdve a könyvnek a végéig, két téma van, ami így összefonódik és folyamatosan elő fog jönni hétről hétre. Az egyik az alárendeltség. Hogy alá kell rendelnünk magunkat az, first, életünk, az first, életünkben. Elsősorban az Úrnak, másodszorban pedig minden emberi hatalomnak, tekintének. A, a kormánynak, police officers, a rendőröknek, a kresznek?. Yes, <laughs> igen, még az OPEC-nak is. Yeah. And, uh, and Peter made it clear last week that because of, of that we will actually experience um, we will actually suffer in this world, this world is not our home. És uh, Péter ezt világosá tette abban a részben amit múlt héten tanulmányoztunk, hogy ennek következtében mi szenvedni fogunk, mert ez a világ ez nem ami valódi otthonunk. That was, the often, the, the és ez a második téma ami újra és újra majd előjön, ez a szenvedés. And, um, Péter uh, nagyon sokat szeretne elmondani azoknak a hívőknek, akik a római birodalom alatt szenvedtek. És bár mi közülünk valószínűleg nem túl sokan fognak börtönbe kerülni azért, mert hisznek Krisztusban. Uh, we also suffer in this world. Mi is szenvedünk ebben a világban. And Peter says és Péter so azt mondja, hogy az biztos, hogy szenvedni fox, és akkor ha már ez így van, akkor szenvedj tiszta lelkiismerettel. Right? You're gonna suffer under, you know, szenvedsz majd az Apech uralm alatt. akár csalsz az adódon, akár nem. Yeah. You're gonna suffer with your body, you, know, as you grow old cancer, you know, sickness. A testedben is szenvedni fogsz, ahogy ugye a tested öregedik, akár a, a rák, vagy egyéb betegségek miatt fogsz szenvedni. Akkor ezeket a szenvedéseket tiszta lelkiismerettel tűrde Tiszta legyen a lelkiismereted. Azért, mert a tiszta lelkiismeretet nem lehet megvásárolni ebben a világban. És akkor most jön el Péter ehhez a témához. To the women who are married. és először is a házas asszonyoknak fog beszélni, And then he's say to the as és well. aztán pedig a férfiakhoz is lesz egy-két szava. The same word, és ő ebben a szövegkörnyezetben is az alárendeltségről fog beszélni. Really like that, és ezt úgy nem kedveljük annyira, nem? But, uh, Bear with me, this is the word of God. De bírjátok ki, figyeljetek rám, mert ez Isten igényel. Próbáljátok megérteni. Amikor ennek a hét versnek a végére érek, akkor megpróbálom ezt így a mai szövegkörnyezetbe helyezni számunkra. So, the first phrase, likewise, wives, be subject to your own husbands. Tehát az elejétől kezdjük, a harmadik részben. Ugyaní ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek. Igen, eddig ennyi. So he starts up by saying, likewise. This connects it to all the other. Submission statements in the book. Mivel hogy úgy kezdje a mondatot, hogy ugyanígy, ez arra utal, hogy az előző engedelmességi ö, állításaihoz kapcsolódik ez a fajta engedelmesség. Like is. verse thirteen, fourteen, that we should be subject to every. Uh, Ugyanúgy, mint az előző fejezetnek a 13. 14. verse, hogy engedelmeskedjünk minden emberi rendnek. Ugyanígy az előző résznek a 18. verse, hogy minden urunknak rendeljük magunkat alá, vagyis a munkáltatóinknak Not. a mai Nice ones, Nem csak azoknak, ones. akik uh, kedvesek velünk, hanem akik, uh, akik uh, igazságtalanok és, uh, és durvák velünk. Azt a szót használja, hogy mm. hogy uh, alárendelt that that. vagy engedelmes. Uh -huh. Uh -huh. And, uh, and this is a, this is a, a, a Greek military word. És ez a szó, ez egy görög ö, katonai kifejezés. Ez az azzal kapcsolatos, hogy hogyan rendezik el a csapatokat. Really Nagyon fontos lesz, amikor később az értékekről és a rendről fogok beszélni. Because uh, Peter not saying that the man is more valuable, that therefore you... Women you need to submit to him. Mert Péter itt nem azt mondja, hogy a férfiak értékesebbek, és ezért kell az asszonyoknak alárendelniük magukat a férjeiknek. This question has nothing to do with value, it has to do with order. Semmi féle köze nincs ennek az engedelmességnek vagy alárendeltségnek az értékhez, hanem a rendhez van köze. And in non-military use it, it had to do with a voluntary attitude of of cooperating and assuming responsibility. És hogyha nem a katonaságra gondolunk, akkor ez egy önkéntes alárendeltséget jelentett a felelősséggel kapcsolatban. Tehát, hogy alárendeled magad egy felsőbb hatalom alá. És visszatérve a harmadik rész első verséhez azt írja, hogy ti asszonyok engedelmeskedjetek férjeteknek, tehát Which a is, saját férjednek. Tehát ez elég világos, hogy nem arról beszél itt Péter, hogy az összes asszony vagy nő rendelje magát alá az összes férfinek a világon. You know, I can't really tell Marianne to... You know, to cook me my meal. You know, nem mondhatom a Mariannak, hogy ő főzze meg nekem a kedvenc vacsorámat. És akkor okay, azt a... várnám tőle, hogy engedelmeskedjen. Okay. That's not quite what it means. Is... Abszolút so, nem erről van itt so this szó. Is in the home. Ez az egy otthonra vonatkozik, marriage, egy házasságra. I know there's a lot of confusion what marriage is in our world today, but marriage is one man and one woman. Tudom, hogy manapság már lassan a házasságot is definiálunk el, itt a Biblia értelemen természetesen egy nő és egy férfi szövetségeről van szó. One flesh for one lifetime. Egy test, akik egy örök életre egyéváltak. That's that's what marriage is biblically speaking. A Biblia értelemben erről szól a házasság. Let's continue on here. He says a uh, uh, we'll read Verses one and two. Likewise, wives be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives when they see your respectful and pure conduct. The first two verses. Ugyanéti aszonjok engedélmességedtek férjéteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük maga viseletes szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve Istenfélo és tiszta életetekre. Now he says specifically you women you have. Unbelieving husbands. They don't obey the word. Főleg olyan asszonyokhoz szólít, akiknek nem hívő a férjük, nem engedemeskedik az igének. Uh, and the Bible makes it clear that we shouldn't be unequally yoked. És a Biblia azt is világosan megmondja, hogy ne legyünk felemás igában. date around. Don't. Számotokra, akik még nem vagytok házasok, ez egy fontos ö, ö, tanács a Bibliából, hogy ne ö, legyetek vele más igában, ne randizgassatok, ne ö, menjetek férhez, vagy házasodjatok nem hívőkkel, ha hívő vagy. It'll, it'll make your life... Sokkal nehezebbé válik az életed, mint amilyen nehéz már amúgy is lenne. Right, marriage is already tough. A házasság önmagában is nehéz. Two sinners living together. Két bűnös együtt él. Okay. Uh, it's already tough enough. Ez már magában elég kemény dió. És hogyha a házastársad nem hívő, you agree on what's the goal of your nem fogtok egyetérteni olyan alap dolgokban, mint hogy mi a célja a házasságotoknak, it'll, it'll be to agree how you're raise your nagyon nehezen fogtok egyetértésre jutni abban, hogy hogyan neveljétek a gyermekeiteket. And so, Overall, the overall in the is don't be yoked. Tehát az alapvető elv a Bibliában az, hogy ne legyünk felemás igában. To women who are in that De Péter itt olyan asszonyokhoz beszél, akik már ilyen helyzetben vannak. Maybe they came, a after they were Lehet, hogy utána ö, tértek meg, miután már házasok voltak. Lehet, hogy utána tértek meg, miután már házasok voltak. in a Along came a, a man with a, Nice smile, and they said yes. Az is lehet, hogy már hívők voltak ezek az asszonyok, vagy egyesek, és uh, kicsit így lázadtak, és jött egy uh, szép mosolyú férfi, és levett őket a lábukról, és igen, mondtak neki. Lehet az is, a hogy... Hogy, hogy egy olyan, tehát hívőasszony, egy olyan férfihez ment feleségül, aki hívőnek tűnt, vagy azt hitte róla, hogy az, és mégis nem volt az. Természetesen mindegyik kategóriára tudnék példákat mondani, mert ez nagyon gyakran előfordul. Péter itt olyan asszonyokhoz is beszélhet, akiket így kiházasítottak. Mi is találkoztunk egy ilyen fiatal lánya a Tajikisztánban, egy gyönyörű fiatal lány, és megismerte Jézust. And her két bátja, aki nagyon durván bánik vele azért, mert ő hisz Jézusban. And her mother wants to, marry off to És uh, az anyukája minden erejét beveti, hogy kiházasítsa ezt a lányt egy egy rendes muzulmán fiúhoz. Okay, so Tehát manapság is történnek ilyen dolgok. It, it Nem szabad, hogy erre vágyjunk, de de vannak ilyen helyzetek. And érdekes, it's interesting that Peter says Péter azt mondja, hogy Isten félő, félő és tiszta legyen az életük ezeknek az asszonyoknak nem saját maguk miatt. It's not, for your own, you know, it's not about your own rights. Nem azért, hogy nekik jogaik vannak. But it's about the gospel. hanem ez az evangéliumról szól. The gospel Supersedes your rights. And if you're in that situation, magad, conduct yourself with respect toward your unbelieving husband that he may be one akkor legyél tisztelet teljes a nem hívő férjed felé, hogy ő, őt Isten meg tudja nyerni az igének. So he's not, he's not the, the <laughs> Tehát nem ad a, ezeknek az asszonyoknak egy könnyű kiutat. Ó, hát te keresztény vagy ő nem, nos, akkor csak ő, hagyd ott, váljál tőlem. Now, today's, our hour today might be too short to talk about You know, every, you know, every scenario. és a mai óra az, az egyszerűen csak túl rövid ahhoz, hogy itt az összes helyzetet végig vegyük. Mert vannak olyan lehetőségek a bibliai értelemben, amikor egy asszony elválhat a férjétől. Paul says, if your unbelieving spouse doesn't want to be married to you because, because you're a christian, you know, It shouldn't be a guilt issue. You should just go. mondja, hogy hasonló helyzet áll elő, és <laughs> van egy hívő és a nem menni akar, tehát ő kezdeményezi, akkor ez megengedhető. Tehát ez ilyen esetek vannak. Jesus also said in the case of infidelity, there's there's a biblical reason why divorce. Jézus is azt mondta, hogy a hűtlenség házastási uh, hűtlenség esetén megengedhető a vállás. But like I said before, don't look for the excuse. nem azt jelenti, hogy kiutakat meg kiskapukat keressünk, hanem maradjunk a helyünkön. Addig amíg az Úr nem mutat mást. Because unfortunately when marriages get difficult, mert sajnos, amikor a házasságok nehézé válnak, akkor a férjek és a feleségek is általában minden kiskaput és mentséget megpróbálnak megtalálni. They look for every I just married the wrong one. Minden mentséget felhoznak, és azt mondják, hogy hát, talán nem is ő az igazi, nem hozzá kellett volna mennem. You even your say really dumb és sokszor keresztényházas párok is elég buta dolgokkal hozakodnak elő. Az Úr azt mondta nekem, hogy váljak el a feleségemtől, és, és vegyem el ezt a másik nőt. I don't think so. Nem hiszem. Oké, okay, tehát... So, uh nem szabad, hogy így elkanyarodjak. Próbálok koncentrálni. nézzétek, hogy azt írja, hogy a feleségük magaviselete, szavak nélkül is nyerje meg őket. Without a word. Szavak nélkül is. A magaviselet, a, a, a viselkedésünk uh, sokkal erőteljesebben szól, mint a szavak. Természetesen szavakat is kell néha használnunk. De hogyha a szavaink mögött nincsen ott a viselkedésünk, és ez nem uh, függ össze, akkor ez semmit sem ér. And here Some of the attitudes that Peter is talking about. It says, "...don't let your adorning be external, the braiding of hair, and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear, but let your adorning be the hidden person of the heart, with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which is, in God's sight, very precious." A harmadik-negyedik vers kicsit részletesen megmutatja, hogy milyen magatartásra gondol Péter. Ne a külső dísz legyen a tékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. So... Tehát Péter itt azt mondja, hogy az asszonyoknak a, a belső szépségükkel kell ö, foglalkozniuk. Now I know because of this there's some churches that say women shouldn't, you know, Wear any jewelry, they shouldn't use any makeup, És tudom, stuff hogy like that. ilyen versekre hivatkozva vannak egyházak, gyülekezetek, akik azt mondják, hogy rendben, akkor a, a nőknek abszolút nem szabad ékszert viselni, semmiféle sminket nem szabad használniuk. Child, this, De amikor gyerek voltam, akkor egy, egy olyan gyülekezetbe jártam, ahol egy idős lelkész volt. And he, he it." "If the barn needs painted, paint it." was pretty straightforward in his speech. a úgy megmondta straightforward amikor beszélt. speech. He would say, if the barn needs painted, paint it. straightforward <laughs> in a pajtának szüksége van a festésre, Don't care about how you look. Tehát itt Péter nem arról szól az asszonyok felé, hogy, hogy egyetlen ne fest ki magad, ne érdekeljen, hogy hogy nézel ki, és semmiféle ékszert soha ne hordjál. Hanem azt mondja, hogy ne ezekkel a dolgokkal foglalkozzál az előtt, hogy a belső szépségeddel törődnie. Talán ez olyan dolog, mint hogyha eszel egy kis gabonapelyet, és utána elmosod a, ezt a tá tálat. És akkor a külsejét szépen megmosod, Természetesen azt is szükséges, hogy az ember De igazán a belsejét kéne, ahol az étel volt. Hogy a tej nem szárad oda, és ragacsos lesz. És másnap kiveszed a szekrényből, és fú... And just look at some of uh, this contrast between internal beauty and external beauty. Is nézitek még няi a belső és a külső szépség között. Uh, he says that external beauty is something that's added. Azt mondja, hogy a, a külső dísz az valami amit így hozzáteszünk. Uh, but the real beauty is something a, a belső szépség az pedig úgy ott van, az ott bennünk van. Is that's a külső dísz az olyan amit látható. Oh, I like your hair today. Hú, de jó hajad. Oh, did you get new shoes? Na hát új cipőd van. Great. but the, the internal beauty is something that you can't see. De a belső szépség az nem egy olyan ami nyilvánvalóan látszik. It's, it's hidden. Ez elrejtett. Hidden. El van. Rejtve. Uh, A külső dísz az egy fizikai dolog, testi dolog. clothes. A ruhák. Makeup. A smink. But that the internal beauty he's talking about is beauty of the heart. De a belső szépség, az pedig a, a, a szívednek a szépsége. A hozzáállásod. He says that external beauty is something that's perishable. Azt mondja, hogy a külső uh, dísz, a külső szépség, az, az mulandó. Right, your clothes wear out. A ruhák azok, ugye elhasználódnak. You egy, nő megnézed egy szomorú filmet, és a sminket összefolyik. Hát It was perfect in the morning. Right? Hát reggel még tökéletesen nézett ki. Like Alice Cooper, you know? <laughs> És aztán már Alice Cooper ként nézünk, ilyen fekete maszka. <laughs> you know, even, even, that, even, that, beautiful skin of a young lady will, will, will not stay. Például egy fiatal nőnek a, a gyönyörű, hambas bőre sem marad sokáig olyan az évek múltával. De a, a belső szépség, a szív szépsége, az teljesen örökké való, it, it nem won't, múlandó. It won't be ez, ez nem fog megromolni, elromolni. He also says that uh, external beauty az is mondja, hogy a külső szépség it's something that's, uh, that's um, it's not gentle. Az nem gyengéd. What's, what's the opposite of gentle? Mi a gyengédnek az ellentéte? I think of one. Durva vagy. Durva. Tehát ez egy um, durva yeah. dolog vagy, nem nem gyengéd But dolog. But the internal beauty is something that's gentle. A belső szépség pedig sokkal gyengédebb ennél. Le maybe you've this at your or at a Lehet, hogy már ezt megtapasztaltad a munkahelyeden, vagy egy étteremben. Uh, a woman who is all dressed up. Van egy nő, aki gyönyörűen fel van öltözve, who's just rude. <laughs> és egyszerűen csak bunkó. Yeah. <laughs> And you think, That's external beauty right és akkor there. arra gondolsz, hogy na ez aztán csak külső szépség. She's beautiful on the outside. Ő kívülről csoda szép. He also says that um, the internal beauty is quiet. Azt is mondja, hogy a belső szépség csendes. And just think about the, the last example. az első, az előző példámon. Loud. Hangos. Drawing attention to herself. Aki magára vonja a figyelmet. Look, look Nézz rám, nézz meg engem. He also says that may be in the sight of man. Azt is mondja itt Péter, hogy a külső szépség az valószínű nagyra érték, tehát a külső szépséget nagyra értékelik a férfiak. Igazán ez nincs benne konkrétan Péter levelében, de én így gondolom. Uh, but it's the that's to God. Hanem a, a belső szépség az, ami értékes Isten előtt. Igen, ez benne van okay. az igében, hogy ez értékes az Isten előtt. So the of a woman to a guy. Tehát egy nőnek a külső szépsége az valószínűleg nagyon fontos egy férfi számára. But szeretnél nagyon értékes lenni az Isten előtt. Then you work on the beauty. Akkor munkálkodj a belső szépségeden. And then he gives the women an example in verse 5 and six. És aztán az ötös hatos versben ö, ad az asszonyoknak egy példát. For this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves by submitting to their own husbands, as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. And you are her children if you do good, and do not fear anything that is frightening. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak és Urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. Emlékeztek Ábrahám és Sára történetére? You remember that this happened twice. Akkor talán emlékeztek arra is, hogy ez kétszer is megtörtént. That Abraham, while in a so you, so you Kétszer is megtörtént az, hogy Ábrahám, amikor idegen földön jártak, azt mondta sárának, hogy, hogy drágám, te annyira gyönyörű vagy, hogy nem akarom, hogy ellopjanak téged tőlem, úgyhogy akkor csak mondd azt lys, hogy a hugom vagy. Nem akarom, hogy engem megöljenek, hogy téged megszerezzenek. So just, just tell we're, we're Úgy mond, létszős, hogy testvérek okay. vagyunk. Tehát so we know that Sarah was a beautiful woman. Tudjuk, Sarah Mert ez kétszer is megtörtént. Where the king of the land said, "Oh, there's a hot chick." <laughs> amikor, amikor, amikor Amikor nem tudom... <laughs> Amikor a, a, az uralkodó azon a, azon a külföldi abban a külföldi országban ránézett sárára, és azt mondta, hogy fú, hát ez egy bomba nő. És ezt nem tudjuk, hogy lehet-e egy mondani, de mondjuk. And, uh, nem lehet? Ennek. eredeti, az még élesem volt. Akkor, hogy mondjam. Igen, to jó to nő. Jó csuk. De, igen, de magyarul nem mondjuk azt, hogy tyúk, az nem szép. Ugye, hogy nem? Nem vagyok, férfi. Akkor tovább, tovább mennénk. Sziasztok, gyertek vissza. Van itt egy pici kis információ, amit nem mondtam el nektek ezekkel a történetekkel kapcsolatban. De ugye mindenki jól ismeri a Bibliáját. Hány éves volt akkor Sára? She was old. Nagyon, nagyon yeah. idős volt. 90. I mean, um, and, and I've often read that and go like how in the world like like what how does a 90 year old woman attract the attention of a king? Tehát sokszorál uh, olvastam erre ezt a történetet, és mindig azon gondolkoztam, hogy hogy lehet, hogy egy 90 éves asszony felkeltett egy királynak az érdeklődését. But maybe Peter gives us the answer. De lehet, hogy itt Péter megadja nekünk a választ. Maybe Sarah's internal beauty just all her wrinkles. Lehet, hogy Sárának a belső szépsége egyszerűen túl ragyogta az összes ráncát. Yeah. Igen. Sárának a belső szépsége volt az, ami így föl benne. So if you want to be a hot chick at 90. No, I'm <laughs> Tehát, hogyha chick 90. a 90 éves korodban jó nő lenni, bomba nő. Okay. Na mindegy, hagyjuk. Work on your internal beauty. Akkor lényeg, A lényeg, hogy figyeltek oda a belső szépségetekre. Just a couple phrases I draw your attention to. Néhány kifejezés, amire szeretném felhívni a figyelmeteket. Azt mondja itt Péter, hogy egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így viselkedtek. These women hoped in God. Ezek az asszonyok Istenben reménykedtek. And the idea is that if your hope is in God, tehát itt az a lényeg, hogy ha reménykedsz, you will submit to your husband for his sake. akkor alá fogod rendelni magadat a férjednek, okay. az ő érdekében. You're not submitting to your husband for your husband's sake primarily. You're submitting to your husband for your For your God's sake. Tehát nem elsősorban a férjed érdekében rendeled magad alá neki, hanem elsősorban Isten miatt. És a másik kifejezés, amire szeretném felhívni a figyelmeteket. Az a hatos vers végén, ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. Uh women can, would you be honest is submitting to a, a man a frightening thing? Uh, asszonyok most lányok asszonyok lejetek őszinték az hogy alárendejetek magatokat egy férfinek az nem kicsit fenyegető dolog vagy félámetes dolog? I asked Melinda I said what what do you Initially, think and feel when you read those verses in the Bible about submitting to your husband. Engem is volt, hogy mit gondolok először, amikor elolvasom ezt a little bit afraid. And he she said, "Ah!" And she said, Félelmetes az, hogy alárended magadat egy férfinek. Jaj. Húha. Jaj. Péter nem azt mondja, hogy ez nem félelmetes. Oh, it's not a big deal. Ó, semmi gond, nem nagy cucc. Right? No, it's, it's frightening. Nem, tényleg. Ő is elismeri, hogy ez it's félelmetes. Under under hogy önként magadat alá helyezed egy, egy más tekintély alá. Főleg, hogyha olyan helyzetben vagytok, azt mondjuk, hogy tudjátok, hogy a férjetek volt már durva és, és rosszul bánt veletek, és lusta. But Peter's admission to the, to the wives is to not fear. Mégis Péter itt azt tanácsolja a feleségeknek, hogy ne féljenek. Hogy bízzanak Istenben. And don't be és ne, ne féljenek. Hetes vers. <síns> Észrevettétek, hogy Péter hat versen keresztül szól az asszonyokhoz, he just one to the men. és egy verset ad a férfiaknak. Now, you could be by that. És lehet, hogy ez téged megbánt. Mi Like hogy a fiúk csak egy verse megússzák. But don't forget. De ne felejtsétek el, this is the word of God. Ez Isten igéje. Six to you. És Isten hat verset neked szánt. We only get one. És mi férfiak ők csak egyet kapnak. De valószínű, Isten tudta, hogy a férfiak egy versnél többel nem fognak megbírni. Péter is házas volt. És valószínű, hogy a felesége úgy oda szólt közben, hogy Péter a férfiak számára csak úgy egyszerűen írjál, jó? És ugyanígy... Husbands live with your wives in an understanding way showing honor to the woman as the weaker vessel since they are heirs with you in the grace of life so that your prayers may not be hindered. És ugyanejtí férfiak is megértően együtt feleségeitekkal, mint a gyengép adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökösk társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. It's one verse but it's full. Egy vers, de ez Tele van minden Azt mondja, hogy éljetek együtt feleségetekkel. Tehát együtt lakozzatok. Ez az ige nem csak azt jelzi, hogy csak mint mondjuk szobatársak, lakótársak éljenek együtt. And it really talks about the whole domestic association. The that a man and woman Ö, hanem az, hogy tényleg egy háztartásban, egy családban élnek közösen, és, és egy meghitt kapcsolatban vannak egymással. And right there, man, we, get a, we get an admonition not to just be there. És uh, itt férfiak, mi rögtön kapunk egy, uh, egy jó tanácsot, hogy ne csak úgy ott legyünk. I'm her, Hát együtt élek vele. Hanem lakozzatok vele együtt. To, to hogy, hogy keressétek őt, hogy legyetek vele bizalmas, meghitt kapcsolatban, hogy ismerjétek őt. Azt mondja, hogy megértően. És nem tudom, hogy ez, vagy nem hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy teljesen meg kell értenünk a feleségünket. That would be, that would be tough. Ez nagyon kemény dolog lenne a beach a Van egy uh, kis történet egy emberről, aki a, a tengerparton talált egy ilyen palackot, tudjátok amiben? Uh, a, és ezt így szépen And És kijött belőle egy szellem. Okay, it wasn't, it's not a real story. Persze ez nem valódi valóságos történet, ez csak egy. And mese. Says, oh, és akkor azt mondta a szellem, hogy ah, köszi! Uh, because freed me, I'll give you one wish. mert kiszabadítottál ebből a palackból, adok neked uh, egy kívánságot, tehát lehet egy kívánságod. Uh, well, És akkor azt mondja ez a férfi, hogy "Ja, mindig is nagyon vágytam a Kanári szigetekre, But I hate to fly. de utálok repülni. To of Egyszerűen halára rémiszt a repülés gondolata. So I would like to ask you to build me a road, tehát arra szeretnélek kérni, hogy egy, építs nekem egy utat a földközi tengeren keresztül, a Kanári szigetekig. A szellem pedig gondolja, hogy oh, jaj. Elkezd itt matekozni a fejében, meg ilyen mérnöki tudását összeszedni. És akkor mondja a férfinek, hogy nem adhatnék engem neked pénzt, vagy nem tudné valami, valami egyszerűbbet kérni. To build a bridge would just be a, it'd be too hard. Egyszerűen csak túl nehéz lenne egy, egy ilyen fajta hidat megépíteni. Kéne, hogy gondolj valami mást találmárké. És akkor thought, a férfi well, arra gondol. Okay, let's see what else do we have. Na jó, mi mire is vágyom még ezen kívül? I really want to know how to understand women. Nagyon szeretném megérteni a nőket. And the genie says, how many lanes would you like in that? Road? És azt mondja a az szellem, hogy akkor hány sávos is legyen ez az út. itt volt a poén itt nem azt mondja az nem, hogy meg kell értenünk a feleségünket. De el kell határoznunk uh, azt, hogy megértjük to őket, them to them. hogy megpróbáljuk őket megérteni és, uh, és uh, megismerni. And the most understanding thing to, to say is Sorry, I just don't understand you. And I think a little bit more. That hogy say to but I still love you. De azért szeretlek. love you. But I still love you. But I still love you. But To give, to give them honor. Tehát adjátok vagy angolban mutassátok nekik a tiszteletet. Uh -huh. And you know, I'm glad that there's, a, there's an extra verb there. És örülök, hogy van itt egy plusz ige. You know, it could just say you need to honor them. Ö, talán mondhatná azt Péter, hogy tiszteletek őköt. But uh, what does that mean? De ez mit jelent? Well, one of the things it means is you got to show it. You gotta demonstrate it. Uh -huh. Tehát, hogyha csak azt mondaná, hogy tisztelnétek, akkor abban nem lenne az benne, hogy adjátok meg nekik, mutassátok meg, demonstráljátok ezt a tiszteletet. You know, is Ugye itt van egy másik tanmese, hogy egy, van egy férj és egy feleség, és a feleség sír. Like ja, nem érzem, hogy, még, hogy szeretsz még, drágám azt mondja a férfi, na, hát a teszkövem napján mondtam neked, hogy szeretlek. Hogyha változik valami, majd szólok. You know, and a férfiak. Right? To show the honor. Nem. Meg kell mutatnunk, adnunk, demonstrálnunk ezt a tiszteletet. Just don't hide it in your heart. Oh, I honor my wife. Nem, my ne. Wife. Rejtsd el így a szívedbe, hogy, ó, persze, én becsülöm a feleségemet, szeretem őt. It, it. Hanem mutasd meg ezt neki, add ezt neki, it. nyíltan mutasd meg. Azt is mondja itt, uh, Péter, hogy, hogy az asszony a gyengébb fél, vagy gyengébb edény. Nem hiszem, hogy itt Péter azt mondja, hogy a nők gyengék. Uh, you know I I don't think any husband who's been in the delivery room would say that their wife is weak. Nem hiszem, hogy bármelyik férj, aki ott volt a feleségével a szülőszobán, azt mondaná, hogy a nők gyengék. That's why women give birth not men. Ezért adnak right? a nők életet a kisbabáknak, right. és <laughs> so nem a férfiak. Tomoj she clearly said yeah. Domo is egyetértem It's not about strength. Nem az erőről van itt szó. But it's probably more about fragility. Hanem inkább a törékenységről. I think uh, you know, that maybe men are like your big enamel pot that you cook soup in. Lehet, hogy az tudnám hasonlítani, hogy a, a férfiak olyanok, mint egy nagy ilyen fém fazék, amiben a levest főzöd. Right. Everybody has, has one in their kitchen. Mindenkinek van egy ilyen fazéka And you know, they can dent and get scratched. Lehet, hogy egy picit úgy behorpad vagy megkarcolódik. But very useful. De még azért hasznos. Right, and um, durable. És uh, sokáig kitart. Right. And uh, and you cook your soup in it, right? Megfőzöd benne a levest. But when you're done cooking your soup in it, de amikor, uh, a főzést, you put it like In the cupboard under the sink. <laughs> a mosogató alatti szekrénybe itt benyomod. not very pretty. Mert nem annyira szép. But I think a woman. nő. Is like a nice bowl Olyan mint egy ilyen szép uh, tál. That was maybe painted in a head end by some guy. Talán herenden festette ki egy uh, egy bácsi. It's porcelain. Ez porcelánból van. And if you want to serve up the soup. You know, on a Sunday afternoon to guests, és hogyha a vasárnapi uh, ebéd vendégeid vannak, és abban szeretnéd a, a levest feltállalni, right? akkor ezt a tálat onnan veszed elő, ahol, ahol üveg van, tehát az üveges szekrényből. Nagyon óvatosan nem eled ki. It, no. Nem abban főzöd a levest. No, but you take the soup from the hanem a csúnya lávasból yeah. ki, mered pour, ki a leves, the... és óvatosan beletöltöd ebbe a gyönyörű herendi tába, és úgy rakod rá az and, asztalra. And, and wow, és az összes vendéget csak ámul, hogy ó, oh, de szép tálad van. Women, a woman, wife, a, egy nő, like, like vagy a feleséged is olyan, mint egy ilyen értékes tál. You wouldn't want to drop it. Nem szeretnéd elejteni. És nem a mosogató alatti szekrénybe right? nyomod bele. Hanem megbecsülöd, és egy különleges helyen tartod. You get it down for special occasions. És különleges alkalmakra használod. Why are we to honor our wives? Like Miért kell nekünk így tisztelnünk, becsülnünk a feleségeinket? Says, Azért ezt mondja Péter, hogy örökös társaink ők az élet kegyelmében. Your wife is an equal in Christ. A te feleséged veled egyenrangú, egyenértékű Krisztusban. She's not your slave. Ő nem a te rabszolgád. Hanem Krisztusban egyenlőek vagytok. Paul azt mondja egy másik helyen, hogy Krisztusban nincsen férfi vagy nő. és a megváltást illetően ugyanúgy bánik velük Isten, egy nővel vagy egy férfivel. Mind a ketten bűnösök, both require the és mind a két nemnek szüksége van arra, hogy ö, Krisztus drága vére megváltsa őket. a feleséged egy olyan lélek, akit Isten annyira szeret, hogy az etszülött fiát adta értem. Hogy neki élete legyen. And men, és férfiak. Careful, óvatosnak kell lennetek treating poorly, hogy ne bánjatok rosszul wives, so a feleségeitekkel, akiket Isten annyira szeret. Mert Isten ezt számon fogja tőletek kérni. You voice, hogyha felemeled a hangod, you hands, vagy a kezed, hogyha uralkodsz felette, Isten ezt számon fogja tőled kérni. And that's what we read right here at the end. He says so that your prayers may not be hindered. És pont ezt olvassuk itt a végén, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Because God will not help you sin against your wife. Azért mert Isten nem fog egy férjnek segíteni abban, hogy védkezzen a felesége ellen. Lehet, hogy valaki, hogy rosszul bánsz a feleségeddel, és azért imádkozol, hogy Isten megáldjon téged. Nem fogja meghallgatni az imádat. És azt gondolom, hogy ez az egyik ilyen, mint egy ilyen kémélyi próba számunkra, férjek számára. Hogyha az ima életedben bosszus vagy, frusztrált, you like egyszerűen csak imádkozó a dolgokért, és nem tűnik úgy, hogy Isten válaszolna. Sit down and think a bit about your with your wife. Akkor ülj egy picit és gondold át a feleségeddel való kapcsolatodat. Buy neki virágot. Take Vidd el egy randira. And, and see if God doesn't bless that. És lássd, hogy Isten meg fogja ezt áldani. Oh, so we made it through. <laughs> Na, akkor végeztünk <laughs> ezekkel a verseket, well, De még én okay? nem végeztem. This Mert ahogy mondtam, is szeretném, a, most hogy well, a versek végén egy kicsit a mai helyzetbe, szövegkörnyezetbe helyezni ezt a témát. Like I said earlier, this, is, this, is, this isn't about of men and women. <tos> ahogy az előbb is mondtam, ez nem arról szól, hogy a férfi-női egyenjogúságról beszélünk. This, this ez a házasságaitokban fennálló rendről szól. And, uh, and I believe that how you order your marriage. You know, it has És hiszem azt, hogy az, hogy milyen rend van a házasságodban, ez, ennek következményei vannak. If you don't order your you will Hogyha nem biblikus rend uralkodik a házasságodban, akkor, akkor ennek a következményét meg fogjuk látni. And, uh, Let me get out some coins. I'm this egy kis uh, illusztrációt szeretnék adni okay. nektek egy pár pénzérmével. Uh, a, a világban nagyon sokféle módon uh, ábrázolják a házasságokat, de most én három különböző uh, módot szeretnék itt felfesteni. The first way is a, a way. Az első az egy chauvinista megközelítés. Yep körülnéznek a férfiak. It's, it's nature, bigger, a természetben körülnézve látjuk, hogy a férfiak az erősebbek. És látjuk a Bibliában, hogy a feleségünknek az a feladata, hogy nekünk engedelmeskedjen. Therefore it's obvious, that I'm worth more... Ezért nyilvánvaló, hogy én értékesebb vagyok, mint férfi a feleségemnél. I was created first. Engem alkotott Isten elsőnek. I, I must be... Closer to being like God, than my Én biztos közelebb állok ahhoz, hogy Istenhez hasonlóvá legyek, okay. mint a feleségem. Now, I've kind of that, but, persze ezt kicsit uh, túl rajzoltam. De sajnos ez a fajta gondolkodás mm -hmm. nagyon sok férfi szívében benne van, még az egyházban is. And so here's forints. Itt van 150 forint. Ez ez a férfi, és a feleség csak 50 forintot ér. Tehát így rendezik be a házasságukat. Fölül van a férfi. And the man speaks down. Ő leszól a feleségének. Iron my shirts. Vashat ki az ingem. meg a vacsorát. Uh, And the man makes all the és az összes döntést a férfi hozza. What buy, what town live in. Milyen uh, házat vásároljanak, melyik városban lakjanak. He makes any input from his wife. És úgy hozza meg ezeket a döntéseket, hogy a feleségétől semmiféle beleszólást nem fogad his, el. His wife is more than a slave. Majdnem, hogy uh, rabszolgaként kezeli a feleségét. Természetesen ennek a veszélye, mindenfajta bántalmazásban jelenik meg. Hogy az asszonytól teljesen elveszi azt a fajta tiszteletet, azt a fajta öntudatot, hogy ő egy olyan lény, akit Isten teremtett. Ugye itt beszélhetünk érzelmi, testi, szexuális bántalmazásról a házasságban. And you see this uh, when you're to a És néha látod ezt, amikor egy házaspárral beszélsz. The woman the story of, of their Mondjuk az asszony elkezd a nyaralásukról beszélni. And what does the man do? Mit tesz a férfi? Kicsit így forgatja a szemét. Akkor sóhajt egyet. No, honey, like nem, drágám. Hát ez nem így történt. And correct, És kiavítja az asszonyt. Az asszonynak van egy ötlete. drágám. mi lenne, ha ezt csinálnánk? Megint forgatja a szemét, a pasi sóhajt. Nem tehetjük ezt. It's not like that. Mert hát nem így működnek okay. a dolgok. Tehát van sok olyan férfi, aki mondjuk lehet, hogy testileg nem veri a feleségét, de sok más módon rosszul bánik vele. És uh, uh, mennyire beszéltünk ma már erről, hogy mi a rossz ezzel a hozzáállással kapcsolatban? View az, hogy úgy kezeli a férfit és nőt, mint akiknek nem egyforma értékük van. De itt arról van yeah, szó, hogy a férfi és a nő ö, egy értéket képviselnek, yeah. és most itt kétszádas 200 van. 200 Ugyanúgy néz ki. Ez a második uh, módja annak, hogy egy, egy házasságban milyen rendet alakítunk ki. A nice word, I don't know. Ez az egységesítés, vagy yeah. egyenrangúság, yeah. egalitarizmus. And so, and so say, Így jönnek uh, a házasságba a felek, hogy mi egyenlőek vagyunk. Marriage, no Senki nem fogja a kalapot viselni. Uh, We will make all our decisions by vote. Sopaszerű <laughs> fogjuk eldönteni a kérdezeket. It's it's a democracy. Demokrácia van. And um I will have my bank account and you will have your bank account. It van az én számlám, a másik a tied. I actually know there a couple they're not believers and they actually uh every month sit down and pay the bills like roommates és ismerek egy házas párt, ők nem hívők, minden hónapban leülnek, és így felezik a, a számlákat, mint is lakótársak lennének. It's a business agreement. Olyan, mint egy üzleti kapcsolatban állnának. Tehát mindennek az az alapja, hogy ugye mi egyenlőek vagyunk. De szerintetek mi történik egy két főből álló demokráciában? When hogyha, hogyha egyet nem értés van. It becomes a discussion. Ö, megbeszélés lesz. And then it becomes an argument. Aztán veszekedés. And then it becomes a wedge between. És aztán pedig egy teljesen megy közéjük. Right? Going oh, I love you so much. Ó, annyira szeretlek. Házasodjunk össze. You'll be my equal. Te leszel az én egyenrangú társam. Well, where should we go on the honeymoon? Hova menjünk nász útra? Mountains. A hegyekbe. Beach. Nem, a tengerpartra. But it's too hot at the beach. De hát túl meleg van a tengerparton. But it's too cold in the mountains. De a hegyekben meg túl hideg van. <sighs> Na. And so what do you do? Akkor most itt mit csinálnak? Akkor most mondjuk az alföldön kötnek ki a nászutjukon és mind a ketten teljesen elégedetlenek és boldogtananok. És akkor este lefekszenek mindig a nászuton és gondolják, jaj, jaj, csak a hegyekben lennénk. Itt vagyok, kiskun, ma is a vagyok All because my wife wouldn't Azért, mert a feleségem me. egyszerűen nem okay. volt hajlandó velem so egyetérteni. Ebben a második fajta házasságban az a veszély, again, I could give you names, és mondhatnék neveket is, but I won't. de nem fogok, Even in the church, még a gyülekezetben, tehát nem az, az egyházban is keresztények között is vannak olyanok, hogy a férfi és a nő külön baráti társaságot tart fent, their own hobbies, a külön kis hobbiukat, és mindannyiuknak megvan a maga kis dolguk, they barely have time for each other. alig van idejük egymásra. And then these, these arguments come in. És akkor jönnek ezek a veszekedések. Well, we voted. Na hát szavaztunk, de ugye egy az egy ellen megy a szavazás. Who Akkor most itt kinek van vétójoga. so és akkor az történik, hogy ezek a veszekedések egyre távolabb tolják őket egymástól. Alig van már valami, ami összetartaná őket. és akkor jön egy gyerek. Oké, okay, ez mondjuk lehet, hogy 18 évig egybe tartja őket. Mert mind a, mind a ketten szeretik a gyerekeiket, the kids grow up, és aztán felnőnek a gyerekek, elköltöznek otthonról. És akkor a férfi és a nő rájönnek, hogy semmi közös nincs bennük. Uh, be Mellesleg megjegyezném, hogy a gyerekek uh, nem nem a gyerekek a ragasztó, ami összetartják a házasság, akik összetartják a házasságotokat. No. Okay. Great, fantastic. Well, I just, I say it again to it? Akkor mondjam el még egyszer, esetleg Children hogy hangsúlyozok hogy a gyerekek nem a ragasztó a házasságotokban, ne ők tartsák össze a házasságotokat. Tehát az a veszély ezekben a házasságokban, hogy nincsen egység, nincsen semmi közös bennük, Because there's no order. mert nincsen rend. And that's what's wrong. És ez Because a baj ezzel a fajta megközelítése. Mert a Biblia azt mondja, hogy az egység a célja a házasságnak. The husband should cling to the wife. Hogy a férj ragaszkodjon a feleségéhez. The two should become one flesh. Hogy a kettő egy test legyen. Mm -hmm. És amit Isten egybeszerkesztet, az senki el ne válaszza. Ez a férj nem ez a fajta megközelítés egyáltalán nem emeli ki azt, hogy azért, mert egyforma az értékünk, még lehetnek más szerepeink. Tehát a Biblia pedig ezt mondja a házasságban fennálló rendről. You know, the the two one, right? A kettő egyéválik. válik, Teljesen egyéválik válik egységben. Ez point. egy kétszázas, akik az interneten hallgatják. Fantasztikus, nem? Nagyon szép nagy. És kétféle színből áll össze. Ezt is felfoghatjuk úgy, hogy a férfit és a nőt jelképezik. Biztosan erre gondoltak a pénzművesek, amikor ezt megtervezték. that there is a tehát melyik a kisebb? Itt matematikailag gyorsan számolja ki valaki, hogy a keret, vagy a belső rész. Mert talán a két résznek a területe, az megegyezik ez a házi feladat, hogy meg kiszámolja mindenki szépen. Hát a női. Természetesen a női a szint, tehát ez, ez vitathatodlan. Jó női, <coughs> <Yeah. laughs> a női a, nő, by, a, női a szebb szín, megegyeztünk. Yeah. Okay. Mondjuk azt, hogy melyik a szebb az isreletek. Okay. Uh, uh, Későn is, is It's Isten a házasságokat egységre tervezte. Ahhoz, hogy egység legyen, ahhoz viszont rend kell. And uh, we have to understand that um, that's that's not incompatible. És ez nem összeférhetetlen. Because that's the way the holy that's the, way the holy trinity is. Mert így áll össze a Szent Háromság is. The is Azért mert a Biblia azt mondja, hogy Isten vagyis a Szent Háromság Három személy, és ez mégis egy. Ezt nem fogom fel teljesen. Matematikailag ez így nem jön ki. Mégis a házasságainknak is hasonló kép kell működnie. Six, Emlékszem, hogy olyan hat-hét éve voltunk házasok, és majdnem mindig, tehát elkezdtem így többes számban beszélni. You know? Hogy vagy? Hogy vagy, mert megkérdezte tőlem valaki. Ó, oh, oh, jól vagyunk. Elkezdtem a feleségemről, a gyerekeimről beszélni, Because the two have become one. mert a két fél az egy élet. Well, God is joined together, let no one separate. Amit Isten egybeszerkesztett, az ember el ne válasza. in the holy spirit or in the holy trinity you have order a szent háromságban is rend van the father sent the son az atya elküldte a fiút the son sent the spirit az a fiú pedig elküldte a lelket the son over and over said i'm not doing a fiú ö, újra és újra azt mondta, hogy nem a saját akaratomat teljesítem, hanem az atyáét. Jézus azt is mondta, hogy amikor eljön a szent lélek, akkor az nem önmagát fogja meg ö, felmagasztalni, hanem a fiút. Tehát a, a szent háromságban is ö, kölcsönös alárendeltség van és szeretet és ugye right? a szent háromságban ez ez csodálatosan működik hiszen ott nincsen bűn. Egy házasságban ez sokkal keményebb munka hiszen ott bűnösök a felek. But that's, that's where our, our be De ezért kell a házasságoknak egységben lenniük. We have one name. Egy név. We have one house, egy ház, one bed, egy ágy, one bank account, Egy bankszámla, we have one goal, Egy cél. We have one will, as egy much akarat, as we <laughs> amennyire csak lehetséges. That's the way marriage should be. Így kell, hogy kinézzen a házasság. The responsibility, the responsibility of man in this a férnek a felelőssége ebben a rendben. We need to take Hogy legyen felelős. We should take the heat. És álljon ki. Tehát, aha, jajátom, A lábashoz visszakanyarodva ő viselje el a hőséget, a tüzet, Yeah. meg benne. Tehát vezessen a férfi szeressen, Láthatjuk azt, hogy a, a Biblia más helyen nem azt mondja, hogy tisztelje a férfi a feleségét, hanem hogy szeresse. De ugye erről is egy újabb Bibliaórát tudnék okay. most és ez nagy kihívás a férj felé hiszen az ige azt mondja hogy úgy szeresse a férje feleségét hogy Krisztus szerette az Egyházat és hogyan szerette Krisztus az Egyházat? Meghalt, az életét adta az egyházáért. Férjek, így kell, hogy szeressétek a feleségeteket. Harmadik dolog pedig, hogy szolgálunk kell a feleségeinket. Annyira sok férfiében ez összekeveredik. Kell egy feleség, hogy legyen egy szolgám. but de Jézus mondta, hogy want to szolgálni, Jézus azt mondta, hogy ha a legnagyobb szeretnél lenni, akkor legyél mindenkinek a szolgája. Hogyha elhívta, elhívott téged Isten egy vezetői pozícióra az otthonodban, akkor legyél szolga. És ebben Jézus a példánk. A feleségnek a felelőssége a biblia sok helyen írja azt hogy tiszteljék a férjüket ezt a nyelvet beszélik a férfiak nem mondja az ige hogy a feleség szeresse a férjét mert az asszonyok beszélik ezt a nyelvet számunkra nők számára ez egyszerűnek tűnik but i tell you it makes Uh, uh, ha that Hogyha uh, én azt mondom amának, hogy szeretlek, az, az jó esik. You, De ahhoz képest eltörpül, hogyha olyat mondok neki, ami azt mutatja, hogy tisztelem. Őt, hogy büszke vagyok rá. You know, I, I feel like superman then. Úgy érzem magam, mintha superman lennék. <laughs> A második that felelőssége feladata az asszonynak, a segítség a mózes első könyvéből való ez az elgondolás hogy a feleség legyen segítőtársa a férjének and many times we focus on the fact that the man needs you know Sokszor erre a, a, az aspektusra figyelünk, hogy a, a férfinek szüksége van segítségre. De hadd mondjam el ezt megvilágítva a másik oldalról, hogy feleségeknek segítenetek kell a, a férjeiteket. Hogyha épp arra készül, hogy egy több millió forintos buta döntést hozzon, akkor ne uh, hallgassatok, you know, but appeal to him. Hanem, hanem folyamodjatok hozzá. He's, he's side, Hogyha látjátok, hogy valami elkerült a figyelmét, akkor segítsétek őt. And, uh, Giving up that relationship and saying, my És a nők is uh, bűnben lehetnek azzal a kapcsolatban, hogy azt mondják, hogy, hogy feladom ezt a férjemmel kapcsolatban, nem érdekel, hülye dolgokat csinál, úgyhogy én csak csöndben maradok. No, but, but help them. Nem, Segítsétek őt! Help them. Segítsetek És akkor, amit ma meg, ugye, hogy engedelmeskedjünk, rendeljük magunkat alá. Really believe, the should, hiszem azt, hogyha ezek a dolgok úgy történnek, ahogy, ahogy kell, doing, a férjek azokat a dolgokat csináljátok, amiket nektek kell csinálni, your, your akkor a feleségeteknek nem lesz problémája azzal, hogy hogyan rendelje magát alá nektek. Akkor ő alá, maga, alá akarja magát rendelni. És hogyha a feleségek, ti jól végzitek ezt a feladatot, és jól engedelmeskedtek, alárendelitek magatokat, akkor ti is aratjátok majd ennek a gyümölcsét. Akkor... Olyan férjetek lesz, aki szeretne hazajönni egy ilyen otthonba. A férjeitek szeretnének majd bekapcsolódni a közös életetekbe. Két gyors dolog még. Azoknak az asszonyoknak szeretnék szólni, akik most ezt meghallgatják, és elszomorodik a szívük. Uh, because, because there's, um, you have an unjust marriage. mert igazságtalan házasságban élsz uh, ennek uh, az ennek a, az alárendeltségnek a, a, az elképzelését egy egy nagy szövekkörnyezetben kell megnéznünk mert ki minden hatalom isteni and he is given authority to és ő adta a hatalmat a kormány, kormányzatoknak, az uralkodóknak, a lelki pásztoroknak, a férjeknek, a feleségeknek. Hogyha olyan helyzetben vagy, hogy a férjed bűnben van, You to a akkor fordulhatsz feljebb való hatalomhoz. You know, if it's something that a, a pastor should be involved in, to, you, can, you can come to a pastor. Say my, my husband's. Hogyha egy olyan dologról van szó, a, tehát a férj bűnben él, akkor, akkor fordulhatsz. Van, van jogod, van lehetőséged egy lelkipásztorhoz oda menni és, és elmondani neki, hogy mivel küszköd. És hogyha a férjed mondjuk valami illegális dolgot követel, verd téged például, akkor van jogod és lehetőséged, hogy egy felsőbb hatalomhoz fordulj. Hívd a rendőrséget. Okay. Ne segítsd abban a férjedet, hogy tovább védkezzen. Okay. I... Annyira sok mindent lehetne még erről mondani, de most itt, itt a vágyom. And here's last bonus. És az utolsó extra. What happens when you are at an impasse? You have a decision to make and And there's disagreement between you and your spouse. Mi történik akkor, hogyha egy ilyen keresztúthoz jutsz el? Egy döntést kell hoznotok, és egyet nem értés van a két házas fél között. A Biblia ekkor a felelősséget a férj kezébe adja. És három ö, módot mutatok nektek arra, hogy hogyan bánjon ezzel a helyzettel egy férj. Hogyha uh, sürgős döntésről van szó, it's fontos, akkor a férj lehet, hogy azt mondja, hogy drágám, szeretlek, de ezt most meg kell hoznom ezt a döntést. És akkor a férj arra kérje a feleségét, hogy bízom benne, és kövesse őt ebben. You don't yell at your wife and say, nem az, hogy ráordítasz a feleségedre, hogy én viselem a nadrágot ebben a házasságban, én hozom a döntést, maradj csöndben. Okay. Thing a could do. Második dolog, amit egy férj tud tenni. This is if. if Uh, maybe the decision isn't so urgent. Ez akkor állat fönn, amikor ez a döntés, ez nem annyira sürgős. A férj tovább imádkozhat a feleségért, és várhat arra, hogy lehet, hogy a felesége egy idő után már vele fog egyetérteni, tehát belátja, hogy a férj helyes. A férj útja helyes. His would De az is lehet, hogy ez az imátság alatt kiderül, okay. hogy a férj útjai nem voltak helyesek, vagyis a feleségnek volt igaza ebben a kérdésben. A harmadik dolog, that, uh, we can do, amit tehetünk, is seek help from a third party. az, hogy egy harmadik félhez fordulunk segítségért. If, maybe you could call in a pastor, egy harmadik félhez fordulunk segítségért, Uh, hívhatod egy olyan embernek a segítségét, akiben bízol egy, egy gyülekezeti vezető, egy lelki and you both can tell your Mind a két uh, házas fél elmondja neki a, az ő oldalát a történetnek. És akkor engedjétek azt, hogy ez a harmadik uh, személy adjon nektek tanácsot uh, imádság után. Actually, my wife and I are here in Tatabanya in part Because of a process like that. E, igazából mi is részben azért kerültünk ide a tatabányára, mert egy hasonló folyamat zajlott le. Mert voltak olyan emberek, akiket ismertünk, és bíztunk bennük, akik imádság után azt mondták, hogy hiszem, hogy ez az Úr útja számotokra, hogy menjetek. Úgyhogy összecsomagoltuk. És jöttünk Tatabányára. Van még egy negyedik dolog is, amit tehetsz. Hogyha rájössz, hogy ez a döntés, amit hoznot kell, nem fontos, milyen színű legyen a konyhának a fala, mi lesz a vacsora, akkor csak tedd azt, amit a feleséget szeretne. Ennyire könnyű az egész. How many unnecessary arguments do we have at home? Hány teljesen felesleges veszekedés zajlik le az otthonainkban? I think we've had at least one. Talán egy már nekünk is volt. But maybe, maybe two. Talán kettő. Több biztos nem. Today. No. Csak ma. Nem, nem. Oh, so much for, uh, so much for okay? Annyira köszönöm, hogy meghallgattatok. Uh, a lot of you this was a uh, remélem, hogy a, a, akik házasok, ez számokra gyakorlatias tanácsot nyújtott. Uh, remélem, bátorító volt. A házasság ez kemény dió. Ne adjátok fel. Say, a legrosszabb dolog, amit mondhatsz, I guess it just get any than this. hogy hát, ennél jobb már úgyse lesz. Okay, that is the first step to divorce. Ez az első lépés a vállás felé. No, hang in the ring. Nem, nem, tartsatok ki, you know, don't give up. ne adjátok fel a harcot, Keep working at it. és munkálkodjatok, dolgozzatok rajta. Azért, mert a házasság az egy szent intézmény. Something that God ordained. Egy olyan dolog, amit Isten hozott létre. There's great blessing. És nagy áldás. Yeah. És talán azok, akik nem házasok, és itt ezt véghallgatták, talán ők is kaptak néhány útmutatót. Tehát lehet, hogy akkor nem az számít, hogy a lány hogy néz ki. Fiúknak meg kell tanulniuk a sminken túl nézni, és a yeah. lány szemébe nézni. Na jó, imádkozzunk. Úr Jézus, imádkozunk azért, hogy kegyelmet adjál nekünk a házasságainkban. And in our families. A családjainkban. Szükségünk van a segítségedre. But we thank you that you have given us help. hogy adsz nekünk segítséget. Hogy te, Szent Lélek, vagy a harmadik fonál, amit összefonsz a házasságainkban. Te vagy az a ragasztó, ami összetart, aki összetart minket. Köszönjük neked, Jézus, hogy meghaltál értünk, hogy egyek legyünk veled és az asztalhoz is ö, alázattal jövünk. We your body, which was for us. Emlékezünk a testedre, amely megtöretett értünk. We your blood, which was for us. És emlékezünk a véredre, amely kiontatott értünk.